A'udhu billahi min ashshaytanur rajim Bismillah arrahman arrahim In alhamd lillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruhu wa n'a'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu fa la madilla lahu wa ma yudlillahu fa la hadiya lahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu Wa eshelu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu Amma ba'du Të gjitha falëndërimët I përkasi vëtëm Allahot Jelle Jelaluhu Për shëndajtjet mëshira Rahmeti i zhoti Jelle Jelaluhu Më Muhammeden sallallahu alaihi sallam Të dashurin e tina Të zëgjithurin e ti Pasë të mbi shokët e ti besënik Mbi familën ti të ndërshme Mbi gratët e ti të pashtat Mbi gjithë muslimanët Të sële të ndjekën dhe pasojnë rrugën e ti më të mirë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 syve të zemrës në përmet të cilë edhe sy aj e kap dhe e kupton thell ursin e Zotë i Gjeli Gjelalu pëse ka dhanë leje të bëhët gjuna dhe pëse Allahu Gjeli Gjelalu e ja ka caktur obi që të i bënkaton atina dhe përmendëm se i bënkajim e lë gjozije ka mërë përsi i për sësharimin e kësej mesejle dhe kjo nuk në më kuptonë se djetarët e tje nuk e kanë sësharua të gjithë janë mundu me e dhanë mund Dhe kjo është meselë e vjetër e cila diskutohet Ma djetë e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ka diskutue hadithin se kanë zhjerim o muslimin Nga pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ka thonë aleyhi salatu e selam Lulem të dhni bule dhehebë Allahu bikum Ju mës me bo gjuna, Allah ju shkatron Dhe kjo është direkt qasje në këtë meselë Mës me bo gjuna, ju shkatron Dhe kjo hadith është issharuar në loj loj së qarimësh, mirë po neve, kemi zgjedhë këtë hojj, i ben qajim e lëgjozije, për njarë syje të vetëme, kemi cek gjarata, Ibn të cekë disa dhe ligjarata, i ben qajim e lëgjozije dhe shejkhull islamin të i mije, janë hojjalarët të cilat, kur diskutohet për ilmën e dikujna, është natërshëm miku, shoku, aj që do me thanë mashallah, ajo është natërshme, kur ti e do dikanë, mundohë është pak edhe Me i dhanë ndështë të ndo njëherë jo krejt, po të disa, për te i sasa i qka e meriton. Pra e hip, kus duhet. Ndo njëherë atë qka e urejnë e zrip, kus duhet. Nga urejtja dhe dëshuria vërbohën njërzit. I mënkajim e gjëzije nuk ka dishim që lafdhrohet për e elisonetit. Nuk ka dishim. Po ajo qka ma interesant se kyve aj, hoxaj vet, lafdhrohet nga ata që të silat kanë qene dhe të përlim me bidatë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 që neve nga është shkru kështo dhe është përfundu dhe është vullosë. Kjo shikimi i diktatit, në kuptimin, aj të, të dhunën në vepra të gabuara pasaj të merë logari për ata. Dhe për këtë mesele, në ditën e hanë, me lejtë e zote Gjellë Gjellera, dhe ti përgjigjemi detalisht, <coughs> gjithashtu nga hoxha jonë, se pësallahu Gjellera ka kryu iblisin, dhe iblisi ka bërë pitje pësëm, ka kryu mu këre ka ditë se kam, kam e bërë shardë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 an akomancistu skalmaci anda gatan lajus elo amma yefal patsen e pyet kurkosh sun e pyet kurkosh pse ki bota kështo a kreden njerëz zgjall murmur në llogari pasaj vërmendja te shikimin e 7 dhaje shikimi i vënia se suksesit dhe dështimit pra ai jaq sukses dhe ai elë njeriu me dështue por nje hikmet andaj këto janë të grumbulluara njëra me tjetrën pra e tauhidet ka lidhje me Hikmeti, dhe hikmeti ka lidhje me suksesin nëse do të dikush pëse e kalon me dështue e din Allah u te barek e u e te ala dhe ilmi jom ndërpreje dhe ku ati nga jena ndërpreje që i shto diven ka i me lgjuzije pëse qori nuk shenu kina mi mohu nga sena qka i shofna një qori thot kërejt qka po thoni ju që ka toke, ka qile, ka... këtos e këzisto një muabeti kini a kina mi besua ati pëse si shef kër na i shofme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 Shikimi i emrave dhe cilësive të Zotit. Pra, nga kjo shinoni vonkaj më xhozije që njeriu kur të bën gjunjë ta shef emrin e Zotit, emrat dhe cilësitë e tij. Dhe kjo duhet me pas iman të madh për me për me kuptuar këtë meselë, çish do të vjen ajo tetra të e nënta edhe më e komplikuar se kjo. Ku thot Ibn Qayyim al-Juzeyji, "Mashhadu me z-ziadatu l-iman." Shikimi nëndë me të shtu imani kur boho të gjinari. Ndash vetë, ndash tjetëri. Dhe kjo është, para se me e sharu thot, kjo e komplikume. Mirë po e sharon se si, si shikohet. Dë bajsh gjuna dhe të të shtohet imani. A dhjetë se na e din fjallën e se lefit, imani me gjinahe paksohët. Mirë po thot, ka rapë të zote gjellë gjellë që me iman, eshtoj, me gjinahe e shtojnë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 mui ne ne pej dhe thot është mui gjorsa i cilit ka palaktin wal muttali' ala hadha al mashhad ma'rifatan ta'allaq al wujud khalqan wa amran bil asma'i wal husna wal sifati al aula wirtibatuha biha wa in kan al alam bima fihi min ba'd athariha wa muqtadayatiha tot ai ti li shikon ne kët shikim qi shikon nga veprimet e robve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 Tot dybën qemë eljuzia, dhe çdo sifatë lha mqtala ve fa. Çdo emër i Zotit e ka një refleks, reflekton, rezulton me diçka, pason me diçka. Dhe veprë, im malazim u imma mutaaddi. Apo çdo çdo veprë që rezulton prej emrave të Zotit, ose është me pasim në vetvete te diku tjetër ose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 ka dole mira e një njeri të cili ka tham armikut jo mësë për paskona a i kësën kështonë këtë jo dhe s'kësht dalë kjo mirësia ma dhe zote gjelle gjelalu hu pasajta t'i bënkajim e lëgjauzie vë minë el muhali ta atilu esmaihi an au safiha vë ma aniha thot është e pa mundur që emra dhe cilësit e zotit mos dalin në fush së mundët gjda e mëri zotit dhët me dalin në fush andaj thash Ta i bënkajimin në gjeratën e kaluar. Kryimi ademi tishtë për me dalë emri gafur. Të me lasët së kisht dalë, Allah. Emri Allah të wabë. Emri Allah që e pranën pëndimin. Të me lasët kish së kisht dalë, Allah. Se të kishtin bo gjuna. Dhe ishin qashtu të kriju me mështë me bo gjuna. Dhe ishka është kriju me mështë me bo gjuna. Se ne kuptonë se Allah që ishe falë gjunain. Se se di, se njefë gjunain. Në programin e trunit vetë dhe shpirtit vetë, se ka gjuna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 Në ta është njëriju në imaginatën e ti në të filozofoje. Ejnë e të të dhe bunë. Shiko, Allahu gjenë në dhe thotë, kur të aprishtë i ketë qëta, ku kini me shkua? Pra është me Allahu në raport shumë i qëtitshëm. Andaj, Allahu gjenë në ka thonë, fe firruin Allah, iknika Allahu. Nëse të pritë ajë, njërë për tijë, edhe njërë për mua. Nëse shkën të Allahu edhe ajë nuk është të, të pritë, është shumë i mirë, mirë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 dhe këtë mos madrim e ka lidh me ata kur kanë than Allahu s'ka zbrit kur gjanë shpallje për Muhammed e s.a.s. Ibn Kajim i dhote pse ja u ka më hu pse, pse ka thanë s'pja din kadrë në Allahu po do me lidh me jema të zote pra me thanë se Allahu nuk zbrit shpallje të njerëzit onë shmi thanë Allahu Gjahil ti na kiprun ke dunja edhe s'po na kazonë shka me banë ti s'po di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 Fjala gjurh. Fjala gjurh është plag. Fjala gjurh, log. Kur plagos udhëqysh, i thonj gjurih. Atëbe jam sa ka ka fol për plagët e luftë rrugt Allahu xhelalu dhe është problemi më madh me gjurih. Allahu qemhasib alldhina jtarahu as-sayati. A mendojn ata çka? Edhe janë plagos tubot kthia. Jan plagos, por çat shumë gjunoja këq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 Të lutem Allahu te barek dhe te uale, a hasitem se ne kem krijuar ju pa arsye dhe se ju jo ne nuk ktheheni. Shiko, a do të qëndroni? Zoti i lartë i tij i ka thënë atij që mendon se s'kam u ringjall, t'i apo ja kujton se na haj gatë gjënë. Shiko, a ndani Kur'anin vlezar? Kë Kur'an është begatia absolutën për njërzit Sko begatia më të madhe Ane Allahu ka dhënë, sko këndarë me matë Me që ka të me matë? Që e përmendëm në lixëratën e gjumës Ky telefon, sa banë Ka që euro, kjot Ky mikrofon, sa banë Ky liber, sa kushton, fleta, sa kushton Tesha, sa kushton Mirë, këtë sejnët matën Korani Zotit Me që ka ki me matë? Allahu gjellonë ka dhënë, këtë e guna Aziz Liber, shumë i madhë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 Fata'al Allah. I madhish Allahu me bajgare. Çka ajete. Fata'al Allah al-Malik al-Haq. Ai është pronar, ai është mbret, Haq. La ilahe illa huwa Rabb al-Arsh al-Karim. S'ka adhurun për veç Allahut, Zot i Arshit të Madh. Andaj, i m'nqaime al-juzje nga kjo ku do me dal. Wan Allah iru hadha fi al-Qur'an kathiran jen vivja në veten e tij, xilafë mujbi asma'e. Po dhe me qymëllë pjesia e Kur'an ka shumë çse si ajete. Çfarë ajete ku Allahu tregon se disa veprime që i mendon njerëzit se kanë mendov dhe disa mohime që ata mundojnë mi mohue, realisht janë të akuzuo Allahun në emrat e tij. Thot, "I dhalik mustalzim ta'tilu an kemalha wa muqtadaliyatha." Se këto vepra, sikur mendime se s'kena mori ngjall, mendime se s'kena mor shpërblimet dhe dënimet, mendimi se Allahu xhenal xhelalu s'kam i kthi hakët e njerzve të zullumë, atë ka që ju kam bë. Kjo është me akuzuar Allahun ku an kamalha. Salavi nuk është i plot. I mang këtash. Zoti na rujt. Pastaj thot, fasmul hamid, tash ti vë di sa shembull. Për shembull, emri i Allahut el hamid el majid. Daimra te Zoti të begatitur. الحميد المجيد يمنع وترك الانسان سدى مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب صوت امر الله الحميد شكون هو حميد محمد ايتيل لادروت غادي كوستيتير حميد واش ائتيلي لادروت بي ديكو تيتر راه اي لادرواري المجيد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 Nga kjo e i mërë, dhëmës dëshmërishë e li prej ti lafëdatën, lafëdronë, lafëdronë muënë, shprehëmë më mjohë dhe lafëdata dhe madrime dhe lërëcime. Ajë qëka se lafëdronë e ka mëhuqët e i mërë, e Allahu ka shumë muabet më ato që ka i muhojnë e mërët e Zotit. Shumë muabet të madhë. Adhe, dhe se ju kujtojtë në më arigjul qabullë, kërë kemi shpegu librën e hoqës të hafidh, el hakemi,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 Nuk e lem me ndodh këta Qëka nuk e lem me ndodh? Nuk e lem mësë me pas njeri u farze Harame, sevape, dënime Va këdhalike ismuhu l-melik Kështu emri ti el-melik Malik ja u middin Va ismuhu l-haj Emri ti i gjau Jemna u enjekune muattilen min el-fi'l E mohon qa allahë tjet I pavepër I pavepër Pasaj dhët Belë haqiqatul haja El-fi'l Realiteti jetës Allahot është Me dhepluën Për asaj dhëtë, Fë kullu hajjin faal, Vë kaunuhu subhanahu khaliqën kajjume, Thëtë, Min mujibati hajatihi vë muktabajatija, Vë ismuhu sami ul basir, Jujibu mësmuan vë mërë ija. Thëtë, emri Allahut dëgjuhës dhe shikuhës, E obligon me shikuhë, Kënë shikon? Robërët e vetë. Pëse i kanë bo, Dhe i kanë shpalë muhuhës, Gjëhmit, Imamat e Lisunetit ata zë kanthan Allahu s'ka emra. Realisht si më mohu merata Zotit secilit e tjerë është mohimi i Zotit. Ai mëshirues s'ka rahmet. Shikon s'ka sy. Ai e ka emrin semi amanuk nuk nuk nin. Por kanë të folin. Realisht ku ti thuaj, çti njerit i thuaj, ti ti thu, përshkaj të fol. Ai ka emrin Rahman s'ka mohim. Kush është ai? Semi s'nim, amunet mëkon Zot s'nim.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 Nëse se këna kuptu, duhet e të, të tjera erë me shpegu. Idha uri feheve, si duhet me kuptu këta lezer, nësi hatë dhe, dhe këshinë. Këta nuk mundë të kërkush me të shpegu si Allaho. Ska mundësi. Andaj për në kajim e duzit e dhëtë, këtë këtë këtë për kuramit janë të marta. Sinë kuran, qëka shpeguhën, se endët asë hojë, asë djetarë, asë kërkush. Po, djetarit një monë, hojë atë një monë, të shtinë me t'i qel dhe dritar, dhe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 fa fu anni naja përkthejna fal ma mua ajo nuk fal ma mua ajo as ditën e xhigimit ku ti vi para te e dhuj ketto grumdhje xhonave s'ka xha hajde internet ky është afu ky është emri allah el afu thot fela budd li hadi lisma min mutaallaqat patetër çto tri emra mi pas refleksit ku ka reflektu kjo thot ibn kayyim al-dhuziya wa la budd min jinayatin tughfar Mëra është një gjuna Që të falët Ve taubëtën të këbel Dhe një taubët pranohët Ve gëraim njuëfë anha Dhe krime Që Allah u thotë Sko dërtë leje Te ka lojnë asë ta Ve labud del ismihi lë hakim Thotë patjetër është të dhe nga emri ti hakim Mim mutaallëqin Jadhëharu fihi hukmo Thotë që dëll Urësia Allah u të barëke Thotë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 Dikujt të thot, katar, pritë të, aje pëndu? Po, taqshqit me apetën pranohë Dikujt të ja falë, dikujt e ma sa ka kajtë Dikujt i do të hishti, hec, hec Hec Kujt të thot, djetar kanë thon e bubekrit E bubekrit E bubek Va i u gjen në, Allah u gjen loja ka thon Në qishtin e bubekrit Dhe do të shmangë Nga zjari el atka Maj devot shmi Kanë thon djetar, kush është maj devot shmi? Ebu Bekër e Siddiq Ebu Bekër As Siddiq Kënë njeri Allahu gjelluala e do shumë qatë shumë ja ka qërë Gjibrilin Muhammed i ka thënë Thuj që ti shokitan A tu të ban selama allahu A i ka thënë A i ka thënë A i ka thënë ban i shokitan selama A ka kuptu meselë Andaj, El Afu me thënë Shka që ka përëtërë Po kjo që është e zemë Nuk është është e muabete Wa Rabbu Teala ju hibbu dhatëhu Wa awsafëhu Wa esmaëhu Allohu e do të qenjë në vetë Andaj e ka bëhë Kibrin Rëzik Ti me dojsh vetën a rëzik Pse? Se Allohu e do vetën Zdo kërkush me dojsh vetën Allohu e do vetën Por që ta e lefdron E madron Vetë vetën e lefdron Adaj imam Kurtubi ju ka thamë El hamdulillahi rabbil alamin. Pse ka thanë Zoti për veten, se ju s'dheni çish me madhru ato. Vogleniu me dit çish i thuat Allah falënderit. Unë um, ju mësoj. Allahu e dik, shithuot, Uni, um, Allahue, do vetën. E kush e do vetën prej krijesave? Rrizik. Andaj iblisi kur e dashte veten, hajde del pikto. Ana khairun min. Unë jam më i mirë se ai, del jashtë. Allë kujdes nga dashuria e vetvet. Allahu e do vetën. Dhe kjo është vetëcilësia e Zotit xhelel Gjell xhelalu. Me dashur ai vetën, na s'dojnë na vetën që shki mundësi me dojnë vete në ajta ka dhonë të tijë. Ajta ka dhonë, që ka po dojnë të tijë? Andaj kush e do, Allahu njëllu ala, ka fituë. E do, Allahu i do në emrët e vetë. Dhe i do në cilësit e vete. Fe hua afuun, ju hibbul af, Allahu falë, asgjëson, dhe e do asgjësimin. Ka që fa Allahu njëllu alu, dikujt, mi thamë, ti hacë, ti falu, ti të pranoha pëndimin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 Këtë bashkë fëmë e thanë, alhamdulillah, edhe këto edhe ato, me për gjenetit e kemi kuptu, po këto të gjarrët që shtojnë, alhamdulillah, se ata e pranojnë, dhe e shofin se kjo është, atë li zotit, drecija Allahu të barëke, wa ta'ala, wa min athariha,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 që të imbulojë gjënahët, që të jazgësojë të këqijat, wal musamahëtu alël gjënajat, dhe të jeti butë me disa prejëtërë që kanë do gjënajat, thotë, maa kemalë il kudrati alë istifai lë haqë, me gjithë se e ka kudratin me e murë haqën e vetë, thotë, wal ilmu minhu subhanahu bil gjënajat, wa mi qëdari uqubatija, dhe allahu e disa është sësia krimit, dhe e disë sa duhet me mëritu, Dënimin, thot, andaj, butësia ti është pas dhijes. Aja është i butë, më gjithë se, e dishak i bo. Ve afuhu, ba'de kudrati, dhe ta fal, mas i ka kudrat me bo. Allahu, ka kudrat në biti e, kimi përmejnë, neve hadithi që në kanë zili ma në Bukhariju, nga pengamberi së së sëmë, nga Musa Lashari, se pengamberi së sëmë e ka vizitu një shokë,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 Nuk mund është me duru këta Nuk mund është me duru Allahu ka donimet e cilat njeri ju nuk i shkojnë dërmend A mund të qëki donimet e cilat njeri ju nuk i shkojnë dërmend A mund të qëki donime e gëzitua? A mund të qëtu më tërturu njeri jua? Ka mund të si Kudreti Allahu gjelaluhu Anda ka dhenë Allahu të barëke vëtala La ju addibo athabahu ahad Së mund të me donu dhikush të jaj së mu në tëhjë, absurh Allahu jellë jellaluhu në ilusim cha Allahu tebareke wa ta'ala musna dhanon me dhani min etina anna tët kema qalil mesih sallallahu ala nabiyyina wa aleyhi wa sallam Allahu jellë jellaluhu i tëv farshande tët ati dhe pengamberi tëton in tu'adzibbuhum fa innahum ibaduk isa aleyhisselam qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa qa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 فمن تأمل سرعان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنائات من العبيد والتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال تدريبا قيم الجوزية كُش مدتون أده برسيات أده أجت مين دينتي أفران مين دينتي أثير مين دينتي كت مدتون نعطس شبه ندو برحل البروثيس و تكسي بوتا ثوت Prej Asoj që ka Dali prej ropëve për krimeve dhe gjunaheve Dhe caktimin e këtyre gjunaheve që të ndodhin E kupton se kretjan nga plotësia Dhe absolutizmi i emrave të Zotit Dhe citsit e ti Dhe vebrave të ti Dhe gajetu ha e i ban Dhe qëllimeve që i ka Zotit Gjelle Gjelalju Me këto caktime Muktada hamdihi wa mejdihi Kema hua muktada rububijetihi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 Normal mukonas me qadirin eith jo me me me qaidet kët klasë. Ku martohet jeni knaçët, ku di vë probleme të shohmi ço çka ndodh. Apo, a do të më kaj me aljuzie? Thot, edhe me u martuhesh ibadet. Edhe me dal në sabat, ftoftësh ibadet ka dallim. Ka dallim, dëgosh vetë këto, vetë këto ibadete por më, të tjerat nuk i përmet. Andaj, kullu ismin falahu ta'abbud. Çdo emer çka e ka Allah, e ka një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 po të nëcu, rahmetin. Gulluvi së është kriju, duke po të nëcu, shidën, atë rëpëtsin dhe dënimin se, ti, sajt, edhe, e ashpër. Qështë është kriju, më ndimi se hajtë dhe se zotit tisë, se hajtë, Allah i mira, edhe gjuna e sa dushë. Kënë nga moskuptimi e imrave të zotit dhe balancën me së tëre, ajtë që ka e njëfë Allah unë mirë, a dhërën me këte imrat. Po, gafur, po, hama dhe shedidu li qabë,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 نيزوتي كوريا <التقال> وشن دا نياره الحمد لله زوتي بو يابشوم ابو باك مي اكوني اسپرو كوم جت موه كيا بروبلم سكي سنيف كت امري تيتر فاديبن قايمه الجوزيه او <التقال> ابوديه اسمه الرحيم والعفو والغفور فاط اضريم يمري ما يمرنا الله رحيم عفوا غفور غا امري تي تيتر المنتقم حقمارس دوت مي تو مين الرحمن غفور عفوا أما ما يبالنسوه ذلك يتذل منتقم إنا من المجرمين منتقمون هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا الوقت الله قال نام كرمينال كنا منذير حاكم نسمن دوية كور كويس الله سيكون منذير حاكم ظلم جارل قم يومور قال لي بسيلا و لا تحسن الله غافل الله موسيقى منه غافل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 ajë cili janë banë vetën me të lartë. Nuk banë buëcija e Zotit me largun nga adhameti, nga madhështia. Thotë, vë hadhihi tariqatul kummel minësë sa irinë il Allah. Thotë dhe mën kaimë il Gjozija, që që kërë rrug, është rruga e njezve qëka janë plotësu, prea të tërëve qëka janë njësë ka Allahu Gjellë Gjellalu. Pasë e thotë, vë ahi e tariqatun, mushtakatun, minë kalbë il Kur'an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 sultan, khalifët e muslimanve, me të kaluarën, si Harun Rashidi, kër i ka pa ulemat, shfar sultan i kanë, familjarët i kanë thana, ata janë khalife, jo ti, ka thonë ti, dingojnë pitutës, ato i ngojnë pitashnijës, e të dhejmë, dalim imam, kër di kanë e ngonë ti pitutës, zë për më qartë i ngojnë për andorët e vetë pitutës, të se si aja progën, janë ja ja dalë atë favorin dhe levërdin që a ulemat njështi dojnë pi dashnijës dhe ulemat së kam pushtet? të fa pushtet i të alimi, laopsin e ka e mara <gumera> të thë laopsin kur jaz ka ama ilmin që e gada në Allahu asë së ta a se edhid i shka shka se dhiti ta të i bën qajmë el-jauzije ju hibbu el-alim, gjawadun ju hibbu kulle gjawad, Allahu thët ështi mir i dodë gjdo njëri që ështi mir vetrun ju hibbu l-vetr ajo është nje dhe edo vetrin hadithi për nga n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 Durimtarët, e kështë të më radhë Prej, gjërave të sati ka përmen Iman Qajim el-Gjauzije Pas të i thot Wal esbabu ma amusebëbatia Erba'atu anua Thot dhe esbebët Me pasojët e këtëre sebebëve Janë katër loje Mahbubun ju fëdhi ila mahbub Një sebeb i dashur Që të qonë të njësën i dashur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 është bosh t'i kaderit edhe njëherë sebeb i dashur qënë të një send i dashur sebeb i hith qënë të diçka shka ashtë e dashur që që tu silët kaderit i Zotë i Gjellë Gjellë pasaj thot thelith, treti, bebeve, me kruhun ju fëdhi ila me kruh një sebeb i hith qënë të një e hith një e keqet qënë të e keqja vërrabi'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 thot tauhide adrimata zotit jan sevete qe i do zote dhe pasojat i do a ish ka iban allah adhurim dhe e ban allah nje e trajton nje me tauhid kjo esht e mir dhe pasojja esht e mir thot wash shirku wal maasi ktu esht as ajo ulja e zemras qe tas simos takish se ne kupton kto muhabete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 Haditha të pengambejri sallallahu alaihi wa sallam Ilusim allahu jellil jelaluhu që zotihon të barake wa ta'la Mështaj dhevyan zhejmë rattona, mështaj lajthit pasëna qawë të zuwe Ilusim allahu jellil wa alu që allahu të barake wa ta'la Na izbud zhejmë rattona me iman, me islam, me ihsan Ilusim allahu subhanahu wa ta'la që allahu jellil jelaluhu Musliman të kudishan allahu të ndihman Yetimat të musliman vë allahu jellil jelaluh të mbulon Fukarat në vajtarët të kë أقول قولي هذا وأستغفر الله لي فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين